Yes, så er vi i BingeCast tilbage for en sidste gang med Game of Thrones. Det er øh, afsnit 5 af 3. sæson af BingeCast, og det er simpelthen det sidste afsnit af Game of Thrones, som vi skal tale om øh, i dag. Og når jeg ser vi, så mener så selvfølgelig mig selv Erik Sings, og på den anden side, der har vi David Gullager. Hey. Og velkommen David Gullager til <laughs> dit afsnit. Yes, sæsonafslutningen på Game of Thrones og sæsonafslutningen på BingeCast. Sådan må det være jo, og øh, hvis man har fulgt med os øh, hele vejen, og det ved vi jo, at der er ufattelig mange, der ikke har gjort, øh, så er der altså, vil jeg bare lige sige, øh, du er til for første gang, så husk nu bare her, hvis du ikke se sæsonafslutningen, så er der ingen grund til at lytte til det her, for vi... Altså vi spøjler det hele, vi går gennemgår det hele, vi tager det næsten minut for minut. Det gør vi nok ikke helt, men, men, men man skal ligesom have set det. Man skal kunne tale med og enten øh, rante, eller øh, være rigtig glad over det sidste afsnit. Det må vi jo finde ud af, hvor vi ser at ligger henne. Jeg har ingen anelse, hvor du ligger henne, Erik. Nej, vi har ikke snakket om, hvor vi ligger henne på forhånd. Nej. Det er måske meget godt at, at gå ind på det, uden at vide at hinandens sådan, holdninger til det. Fordi i hvert fald internettet er fyldt med alt mulige holdninger til det. Var, var det halvanden million mennesker, som havde øh, underskrevet en petition om, at det skulle øh, rewrites? Ja. At det de har simpelthen... Øh, og da jeg læste det, øh, inden jeg havde set afsnittet, tænkte jeg også bare, jamen altså, hvad fanden sker der for det, altså, folkeferie i dag, hvor... hvor hvor, øh, hvor forkælet kan vi være vi vil have vores egen afslutning ja. på tingene og må tage det sammen altså, det, det er den måde det måske afsluttes på og der er ingen, der bliver glade fordi sådan er det med en fan serie som den her som har virkelig fået rigtig mange de her øh, teorier og tanker og øh, altså der er jo skrevet stolpe op og stolpe ned omkring hvad kommer der til at ske, hvad kommer der ikke til at ske så selvfølgelig er der ja. nogen der bliver skuffet og det må man lære at leve med men, men jeg vil gerne her inden vi gennemgår tingene bare ligesom så vi uden at det behøver vi behøve at grave så meget ned i, det, for det kommer vi stinget sikkert ned i. Erik, var du skuffet eller ikke skuffet over sæsonafslutningen på Game of Thrones? Jeg var, hvis, hvis vi skal dele op i kun de to mulige svarmuligheder, så var jeg ikke skuffet. Stærkt! Jamen, øh, jeg kan fortælle dig, jeg øh, er hammerne skuffet. Altså, du var noget ja. lort. Men det finder vi ud af. Det, skal vi, det bliver godt. Så kan det vi ikke er i. Ja, det, det bliver rigtig godt. Så lad os, lad os grave os ned i det, og så må vi finde ud af, hvor er det præcis, at uh, tingene vipper for hver uh, for uh, os. Ja, lige hurtigt parentes. Alle jer, der lytter med, hvis I er skuffet over BingeCast på nogen som helst måde, så lad vær med at lave en underskriftsindsamling. Vi kommer altså ikke til at ændre det på nogen, nogen som helst måde. Der Ej, gør jeg, vi ligesom Game of Thrones. Altså, I må godt gøre det, men I kommer ikke til at gøre en forskel. Det der er der simpelthen ikke nok Ej. til. Så er det. Og det. Men det synes jeg bare er hyggeligt, hvis de gjorde Ja, okay. Så, okay Så gør det, så... og send det endelig til os. Mm. Ja, lige med om du er glad for ikke. det, eller ikke glad for det, så bare lav en underskrift i en samling, hvor du... For, for, for Benchcast, eller mod Benchcast. Ja. Det må du godt. Ja, så får vi de der 4, otte stemmer, eller sådan noget. Det bliver vil, også godt at få det ind. Det er være fedt. Ja. <laughs> Nå, I er ikke... Det var ikke så fedt i starten af, af det her afsnit, fordi det er jo resterne, øh, konsekvenserne af Daenerys' øh, fuldstændig... Øh, Altså, men Der er flere der deres det med et angreb med dragen, og det er det, vi ser fra Therians perspektiv, hvor han går igennem gaderne og ser, hvordan det ser ud. Og faktisk en af de ting, som, som jeg synes var lidt og måske ikke det rigtige ord i Game of Thrones sammenhæng, fordi det var ikke spookier, men bare sådan lidt klamt og mærkeligt og meget sådan menneskeligt, var ham, som kommer løbende sådan mere eller mindre nøgen og er brændt over hele kroppen, og man kan bare se, han ved ikke, hvad der foregår. Han er fuldstændig i chok, og hans krop er nærmest ved at falde fra hinanden. Æ, og Tyrion, ja, og han gik bare sådan forbi ham, mens han går, og ja, altså, det, han lever, overlever skulle nok ikke, nok ikke ham der. Æ, men det er i hvert fald et godt billede på, hvad konsekvenserne af Daenerys' handlinger er. Ja, hvis man skulle være i tvivl om, hvordan tingene endte, eller bare sådan, hvor, hvor ekstremt det hele var sidste afsnit, så, så får vi det der den, den grad udpenslet igen med brændte børn og brændte mennesker og hele den der virkelig øh, sorte stemning, der er over det hele. Og det er jo så også, altså det, jeg synes, det var en fed start, virkelig hvor man fik den der konsekvenserne af det hele. Og det var så ekstremt, og det var så tungt det hele. Og man, man så det der før var en flot by, ikke? Øh, Kings Landing, nu fuldstændig væk. Øh, og ikke mindst, da vi så, så møder dem, øh, Grey Worm og resten af The Unsolid, hvor altså, det er jo ikke mennesker mere, det er jo bare dyr, der går efter et eller andet, et eller andet form for retfærdighedsfølelse i dem selv. Hvor de bare handler, det handler om at for dem om at dræbe det sidste. Ikke? Ja, det er rent hævn. Og det passer rigtig godt, at Daenerys også siger, at alle skal dø. Alle dem, der har været imod os, skal dø. Ja tak, siger The Untolded og Grey Worm, fordi det også er. For, for Grey Worm i hvert fald er der den der følelse i forhold til, hvad Fuldstændig. Det. Og, og det, det synes jeg var, jeg synes, det var en, en rolig, hvis man kan kalde det det, en rolig start, men en, en start, der var hardcore nok, som virkelig spillede ind på, på den følelse, der var vigtig at have i den her også, at tingene er bare er der, øh, helt derud, hvor man bare ikke kan komme tilbage på noget som helst. Og, og jeg var også ja. sige, inden vi gik i gang med, med sæsonafslutningen, jeg havde ingen anelse om, hvor vi skulle hen af. Ingen anelse overhovedet. Øh, og det var fedt, synes jeg. Det der med, at jamen, tingene lå ikke som, som de skulle gøre. Øh, hvor, altså, vi både ser øh, selvfølgelig Tyrion, men også Arya. Hun går også rundt og virker fuldstændig lamslået. Vi fangede fanget jo nu sidst der, hvor hun så hesten, som, som mange har ment, at det var døden hun så. Øh, og nu var hun, nu var hun blevet til døden, eller hun skulle bringe døden til, til nogen. Ikke? Og det er klart, at Cersei ja. var død, så tænkte jeg straks, at øh, nu skal hun op og dræbe. Daenerys i hvert fald. Og lige ja. den scene der, hvor hun kommer ind på pladsen, første gang vi ser pladsen, Nazi, Tysklands, øh, ja, det kunne næsten have været helt stolt af den, den scene der. Der tænker jeg også bare, jamen hun havde jo øjne i øjnene og tænkte, det der, det, det kommer til at ske, ikke? Ja, de lægger totalt op til, at hun sniger sig ind og så... Ja, nu kommer vi til det lidt om lidt, men uh, Daenerys, uh, står og stiller så deroppe og holder sin tale. Men jamen, hvordan kunne hun komme ind? Uh, kommer hun flyvende bagfra, ligesom uh, med The Night King? Ja. Men inden vi kommer dertil, så, så, uh, så, så kommer vi til Tyrion's... Altså han, han, han fortsætter jo bare ud i ruinerne. Og... Ja, altså, og faktisk lige inden der, så uh, har uh, Jon Snow og Grey Worm, de har lige den der uh, lille ja. kamp uh, med Words. Om, øhm, om alle skal dø, altså alle de der prisoners of war, som de har øh, på knæene. Og, og Jon Snow siger, at altså, de kan ikke gøre, når de har tabt. Vi har vundet. Øhm, og Grey Worm siger, at ved hvad, alle skal dø. Det øh, befaler dronningen. så øhm, Og så, ja, så er der en lille. lidt tension, og det er egentlig også meget fornuftigt, øh, synes jeg, at, serien, at vi skal jo have. Altså, tension er jo det, som hele Game of Thrones er bygget op på. Og nu har vi nogen, som plejer at være venner, som... Øh, som absolut er i øh, modsatte holdninger. Og ja, altså John Snow er nødt til at give sig, fordi han har jo ikke noget at skulle have sagt øh, her øh, Nej, der er, ikke, der er ikke så meget at komme efter det mere. Nej, fordi de er tre, og så, når de så går videre, så kan man se Grey Worm i, i baggrunden der bare begynder at skære hals over. <laughs> skære halser over, hals over. Ja. Men problemet er lidt her, ikke? og det er her, hvor den, den, det første lille, lille splint af ærgerrelse eller skuffelse fra mit punkt begynder her det er, at John i e. fortsætter med at være den, han hele tiden har været, og man har jo regnet med, at den kurve, han vil tage, vil han på et eller andet tidspunkt for helvede, stille sig op og sige, prøver nu er det fucking nok, eller nu gør jeg det her, eller nu, nu, nu lader jeg være med at se, så trist ud hele tiden, og nu tager jeg stilling til noget. Det, det synes jeg bare, ikke kan gøre. Og det har han ikke gjort hele serien, hele serien og øh, den her sæson er der bare kun blevet værre. Ikke? Nå, men lad os lige tage den senere, fordi jeg synes, at han gør noget senere, men ja, det kan vi lige ja. snakke om. Lad os uh, med uh, Tyrion ned i uh, kælderen i stedet for. Og uh, ja, der har vi understenen, uh, Cersei og uh, Jamie Det var en fed scene. Og, uh, altså det, det synes jeg virkelig, der, ja, ja. der fik man også. Altså i stedet for, det var, sådan, det var lidt ærgerligt, at man så dem dø off-screen. Øh, altså fordi alting faldt ned over dem. Og man tænkte, hvad, de er nok døde. Måske er de ikke døde. Måske overlever de stadigvæk. Men lige den scene, hvor man så ser dem ligge der så fine sammen var det jo også bare det, at man, man indså, ja, prøv at høre, det var det, Jamie ville hele vejen igennem, ikke? Altså, det var, det var alt for hende, ja. og han ville dø sammen med hende. Og jeg synes faktisk, det var ret en ret fint fin scene, og ret fint øh, afslutningsbillede på de to, og den, den historie der, det, det synes jeg var fyldeskørende, altså fuldstændig til punkt og prikke. Ja, og samtidig med, at uh, Tyrion så så formulighed mulighed for, at altså, også vi sin. altså, fordi de er jo søskende, og det er de tre søskende, der, øh, der mødes her, hvor, hvor to af dem er, er døde, og øh... Ja, Jamie ligger øh, på, øh, på brystet af, øh, hvad hedder hun, sige. Ja. og så altså, igen, sådan magtsbalancen, man kan også sagtens se, altså det er hende, som, som er den, der bestemmer, og han er forelsket i, i hende mere end ja. omvendt. Øh, så, altså, så ligger de der døde, deres historie er slut, øh, og Tyrion skal græde og er selvfølgelig meget påvirket af det her. Så man nok også gør lidt af de beslutninger, han, øh, han tager senere hen med at tale med John, men det kommer man mm. så til. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det var en fin scene i hvert fald. Og... Jeg har også godt spillet af, uh... jeg skulle lige sige, at med tre, men der er to, at der bare ligger. <laughs> uh, men uh... Tyrion, uh, Peter Dink, uh, Ding... ja. uh, meget godt spillet. Ja, det spillet. synes jeg også. Det var, det var rigtig, rigtig god, og den kom godt ind under huden på en øje, synes jeg. Og det synes ja. jeg også er den næste scene der, hvor, hvor vi så ser Nazi-Tyskland i fuld flue, ikke? Uh, på... Mit absolut ja, yndlingspillede, det, var... det er... Hvor, hvor hun kommer gående, og Dragon skal til at lette, og så kan man se uh, de der også kæmpe vinger, som om de sidder og passer på Daenerys. for er det bare et visuelt stunning, altså så flot. Jamen det hele er, er super fedt med uh, de, der står uh, on Solid står fuldstændig urørte, og hestene, de her, uh, hvad hedder de... Uh... Dothrakis, der Thrakis der fuldstændig er, er helt op ad sådan det var, det, var, det var mega fedt, at hende, der står op på toppen, og John der, der kommer næsten under en dag ind, i, op, ad, op ad trappen også, øh, og Cherry ja. uh, der også står deroppe. Jeg synes, det var det spillede i alle henseende, og det var også der, man indså, uh, de her Unsolid uh, er jo, altså, de, de har ikke nogen sjæl. Det er, at de følger bare Hvem, hvem det nu er, der har magten fuldstændig. Der var ikke nogen sjæl bag dem. Det kan godt være, at vi ser nu her, at Greyworm, eller hvad han nu hedder, Norgård 32, eller hvad fanden, han, han begynder at få en personlighed mere, end han har haft tidligere, øh, hvor han så også blev udnævnt til, til hvad hedder det nu, er det krigs, eller hvad hedder det nu? Ja, sådan øverste. Ja, præcis. Ikke? Og det synes jeg var fedt, altså hun står deroppe, og man har virkelig meget sådan en, sådan en dårlig smag i munden over det, hun har gjort, og hun så står og snakker videre om, at juliske skal smadre os, og vi stopper ikke her, og hele verden skal lægges under hendes fødder. Sådan, hvor man bare tænker, at hun er jo fucked up blown, altså hun er jo helt væk. Ja, det er 100% diktator, og det er bare det, at hun bruger ordet liberation, som hun, nu har vi liberated King's Landing, og nu skal vi ud og liberate resten af verden, det er jo totalt uh, George Orwell uh, doublespeak. Yeah. Altså, det er jo ikke liberation, det er jo død og ødelæggelse og diktatur. Så det er virkelig godt lavet. Og det var, han siger, hun siger noget i uh, Valerian, det har sådan læst mig til, um, hvor hun siger blood of my blood, og der er noget omkring uh, de der uh, Dothraki, som hjælper hende til at få uh, The Seven uh, Kingdoms. Uh, noget, som hun uh, start, i de første sæsoner også siger til dem, det er noget, som I kommer til at hjælpe mig med fremadrettet, og nu takker hun så uh, Dothraki. Det er jo dem, hun starter med at uh, sige noget til. Ja, det er hendes første her. Når hun kan stå indenfor. Ja, præcis. Mm. Og det er også dem, hun taler til, til starten med, og så kommer hun til Unsolid bagefter. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men hun kan stå indenfor, altså den craziness, som de der Rocky, de, de er jo, de er, ikke? Altså, det er jo bare voldtægtsmænd og øh, folk, der bare, de vil bare se blod hele vejen igennem. Hvis man har den, som man her, så, så er det altså også lidt svært at være... Fuldstændig. Og der står som sådan en, en, en, lille, en lille panel deroppe, hvor hun står som den altså for øverst befalende, fuldstændig uh, the mad queen, Big time, som har gjort det her de her ting. Ja. Og, og bare, bare sådan igen for at sætte det i perspektiv, hendes far, som hele den her... Altså hele serien har har omtalt som den skøre konge, og den, den konge, der, der fuldstændig var, var helt derude, hvor alle var enige om, at det var en skøre konge. Og okay, Jamie var jo kingslayer, fordi han dræbte den skøre konge, inden ja. han fik sat wildfire til byen. Bare lige i betragtning, altså, da, da vi havde sidste afsnit, og hele byen sprang i luften, de der små eksplosioner, de grønne eksplosioner, ikke? som bare var sådan noget ja. miniatyrer i forhold til, det var det der wildfire. Altså det har slet ikke gjort det samme. Og ja. han nåede ikke at gøre det, han øh, havde bare tænkt sig at gøre det, hun har noget at gøre det. nu står hun bare der, også bare hele den der, hendes øh, øh, banner, og der, der hænger ned sådan halvt over det her smadrede Kings Landing, altså det ser jo, det. Ja. Men man, man tænker straks, det her er den ultimative onde, der overhovedet har været i den her sæson, glem, glem the, the Night King og alle de andre, det her det er den ondeste. Ja, helt klart. Hun, hun overgår øh, både Night King og Cersei, og egentlig også øh, sin far, som du lige sagde før med, at hun reelt gør noget. Altså gør det, som hans øh, far øh, havde tænkt på at gøre, ja. øh, med at få brændt hele byen ned. Og så her er der også, hvor og så, Therian, så synes jeg, øh, også igen træder karakter. Igen viser han bare, at jeg synes, at han har været sæsonens øh, og seriens absolut øh, vigtigste spiller, MVP, og måske også den bedste i mange hinsener, fordi han siger sgu, hvad, hvad vi andre går og tænker, ikke? Altså, han siger de der ting lige ja. ud, og han får også handlingen til at rykke rigtig meget, han gør rigtig mange ting, han har både, han har været sjov, han har været underholdende, han har været alvorlig som han er nu, og, og, og meget seriøs. Jeg synes helt klart, at han er den bedste. Og jeg synes også her, at de formidler det super godt, fordi når han så går frem til Denarys efter hans onde tale, så siger Denarys you freed my brother, Uh, you committed treason, og så siger han uh, meget køligt, I freed my brother, you slaughtered the ja. city. Altså det der forskel, der er på en person, og så den million mennesker, der har måttet lade livet i, uh, i Kings ja, Landing. Ja, fuldstændig. Uh, og det, det får han jo så ikke så meget for. Han får jo bare lov til at ryge direkte i brummen, og sådan er det. Og det vidste vi jo også godt, at man kan ikke tale, uh, <laughs> tale indtil fornuft. Uh, men igen, altså, der, der er sådan en ting igen, som bliver ved med at spire mig, hvor Johnny igen står derom, og, og den, den bygger jo op til, at han skal træde i karakter og gøre noget her. Uh, og vi skal nok komme tilbage til det, og det ved alle, der har set det også, det kommer han jo også til at gøre, men, men stadigvæk, jeg sidder og tænker her, okay, nu, nu bliver det, altså, nu stikker det af for ham. Og ikke mindst, da Arya står så ved siden af ham også, og også skubber lidt til ham, ikke? Sådan, Hvor ja. man sådan tænker, jamen hun ved, hvad hun snakker om, når hun ser, jo går væk og siger, at jeg, jeg, jeg, jeg kan genkende en, en dræber, når jeg ser en. Æ, ja, ja, præcis. Og, så, og hvis der nogen, der skulle uh, genkende det, så er det der. Helt ja, her. ja, og meget pasten, som hun siger, det her, eller han, John siger først, det er vores dronning, ja, så siger hun, så det tror jeg, du skal snakke med Sansa om. Det tror jeg ikke, hun er enig med dig i. <gør> ja, uh, og igen, sådan skubber lidt til den der, jamen, hvor de ligger din lojalitet hen, ikke? Ja. Men hvis vi... Nu kigger jeg lige to sekunder sådan lidt mere op fra, ikke? Øh, og trækker den lidt ud, fordi hun, uh, Daenerys hun er jo blevet påvirket af rigtig, rigtig mange mennesker over uh, otte sæsoner nu. Nogle af dem har uh, givet gode råd, nogle af dem har, har hun lyttet til, andre har hun ikke, og altså der, der er sket rigtig mange ting. Um, og hun, hun nævner jo flere gange, at uh, Tyrion har lavet, uh, begået en, en masse fejl, og de måske også kan se som, at han prøver at sabotere hende. Um, men den, som jeg egentlig tror har gjort virkelig forskel, og som har pushet hen til at komme der derhen til, hvor hun er nu, det er, hvad hedder hun, Lady Terrell, altså hende, der døde der, altså en af mine yndlingskarakterer, den gamle ja. der, ikke? som siger, jamen, be a dragon i sæson 7, altså dengang, gang de var allierede, og inden hun døde, og det er egentlig den der, det, er det, hun gør nu. Altså nu. Nu er hun så lidt ligeglad med øh, alt råd, der kommer, uanset hvem det er, øh, fordi hun er så tæt på mål. Og Be a Dragon, altså det var det, hun var i sidste afsnit med, med at slå øh, en million mennesker øh, ihjel. Så jeg, altså jeg, jeg synes egentlig, at når man kigger tilbage, og det sagde vi også i sidste afsnit, at man sagtens skal følge udviklingen af øh, over over tid det er der gået meget hurtigt her det sidste stykke tid, det kommer vi til at snakke om senere, jeg er helt overbevist om, men jeg, jeg kan egentlig godt følge hendes historie, øh, at hun er nået derhen til at være den her øh, crazy queen, som hun er med. Ja, det giver meget god mening, det, det, det gør det, og jeg synes, også, det, jeg synes heller ikke, historieboen har været helt slem, altså det kan godt være, at det, det klikket måske lidt hurtigt, men, men ellers synes jeg ikke, den har været helt slem, også at man får ligesom lidt mere fornemmelse af det hele, når de også står der og snakker, John og, øh, hvad hedder det, øh, Tyrion i, øh, i fangekælderen, at, at de har ja. jo også troet blindt på hendes, hendes vision, og ja. gået efter hende, og begge elsker hende, og havde regnet med, at de skulle, de skulle stå et andet sted. Uh, hvor så Therian har indset, at det måske er langt fra det rigtige at, at, at gøre her, hvor, hvor John måske mere den her blinde, lojale person, som han så også er tidligere uh, har, har vist sig at være. Ikke? Altså, det har jo bragt ham i fedtetfadet ja. mange gange, den der loyalitet. Og de, øh, altså næsten for, for gode personlighed til, til, til resten af verden? Når hvis Daenerys er. er nu er hun ligesom repræsentant af ondskab, ikke? Altså, man kan næsten. Jeg vil ikke sige djævle som så, men hvis man skulle dra, tage det over i sådan en kristendom, så er det jo djævlen, som også er repræsentant for, for ondskab. Og, og djævlens hele tilgang er jo hele tiden at friste og lade og forføre andre til at gøre nogle ting, som man reelt ikke bør gøre, hvis man bare tænker sig en lille smule om. Og der, der, der, der ligger nogle, nogle, nogle fælles ting om, at det er de gør ved os alle sammen, hvis man altså tror på, på kristendom. Men det er også egentlig det, som Daenerys har gjort over alle de her sæsoner, at hun har forført alle de her øh, mænd og kvinder til at gøre det, hun øh, vil. og Til start med, der, der troede vi alle sammen, at hun var øh, good guy, og det er hun så ikke øh, til sidst så hun, hun forfører både uh, Tyrion og John uh, og Grey Worm og alle de andre, de vi har uh, lært gennem de uh, sidste otte uh, sæsoner. Men hun forfører faktisk også, også som publikum. Mm. Jo, jo. Uh, Dig og mig, og det kan godt være, at, uh, at det var, jeg tror, det var dig, der var, lige var... Du begyndte at være lidt kritisk før mig, så jeg er måske nemmere forfører end du er, men uh, ud hvad, så er vi blevet forført <laughs> hele vejen igennem. Og, og det, nu går det så op for os, hvad vi egentlig har været med til at, uh, at gøre. Yeah og så kan man også bare tænke på alle de, alle de øh, familier, der har kaldt deres babyer for øh, er, der er også nogle, der er heldigvis er blevet barn. mere <laughs> Ej, det må være, det må være sådan lidt øh, et virkeligt for svært, nå, okay, så tager vi sgu den med. Det er mit, det her mit barn, uh, Darth uh, Darth Vader, hvorfor hedder det, det? Når jeg så bare de tre første, og tænkte, det var da en god så nå, det var det ikke. Det er virkelig, det er virkelig dumt. Lad nu virke... være med at kalde nogle ting, før du har set det til en, men sådan er det. Øhm, ja nu, hvis, hvis der er en ting, jeg ikke vil kalde mit barn mere, for jeg synes sgu, han var sej på et tidspunkt, men Jon Snow synes jeg bare ikke er pc fed mere. Altså, jeg synes virkelig, han har været irriterende, den der hundesnude, og at du, du nævnte det lige før vi kiggede i gang her, at han er jo, altså, han er næsten en trokopi af sin far, øh, eller er det sin, sin, ja, sin, sin fake far, ikke? Ned Stark? Stedsfar, ja, ja. Øh, Men det er han jo, og det fik jo også øh, Ned Stark hoved hugget af, og øh, altså, som, som det hedder det nu. Tyrion meget fedt siger, synes jeg også, at han må være den eneste, der ved, hvordan det er lige det der at dø. Du må lige fortælle mig, hvad der så sker. <laughs> ja, så sker det fordi bare, han har så. været død før, det er på præcis samme årsag, fordi han simpelthen uh, er så lojal for nogle ting, som, som bare går imod det hele. Og her altså, skriger alt til himlen, at han skal gå Tyrions vej. Ikke? Altså han skal virkelig ikke gå med dronningen her. Uh, og det, det, det kommer vi så også til. Ja, øh, men inden øh, Daenerys og Jon møder hinanden for sidste gang, så, øh, så, ja, så skal Daenerys holde lov til at nyde, at hun øh, er ved The Iron Throne. Øh, og det er jo totalt en øh, echo en eller en sammenligning med øh, det der syn eller vision, som hun havde i øh, tidligere sæson 2 ja. og sådan noget hvor hun, hun, den her gang når hun dog at røre ved uh, The Iron Throne, men hun når ikke at sætte sig på den, inden John kommer. Nej, altså, øh, og, og dengang i sæson 2, tænkte vi jo alle, at det var jo sne, øh, og man tænkte, jamen det var på grund af, at, var, at White Walkers var kommet og overtaget hele verden, og verden var død, men, men det viser jo så, så at hvad aske. Jeg synes, det har været en fin detalje og sådan en ting, som helt tydeligt vil se, når man så sidder, og du ser det nu, at der bare har været tænkt på den her scene, fra, altså helt fra starten af. Øh. Ja, men tror du, altså man kunne også sige, Ja, der er aske fra, øh, fra øh, altså hele forbrænding, men øh, man kan også, altså det er jo koldt. Der er jo, øh, der er jo også sne, så man kan også se, at, at vinteren, sådan set, det ikke, så vinteren er kommet til øh, Kings Landing med de snows. altså eller, ikke med de snøs, selvfølgelig med de starks, altså fordi de, de også repræsenterer øh, det kulden og, og the north. Så, altså, Jamen det, ja, ikke det er den jo så ikke igen, når de, når de så sidder der til rådet, er der jo ikke noget sne. Jeg tror simpelthen, at det er aske, der så ligner så meget sne, som, som det gør her. Der er så... Jamen, det er jo indenfor, ikke? Rådet, er jo indenfor. Nej, øh, da de sidder og skal udnævne en ny konge udenfor, alle sammen, der sidder de jo sådan et tydeligt, et varmt lys, som ikke har sne nogen som helst steder, da de sidder i ruinerne ja. af den der kirke. Uh... Altså jeg siger ikke, at selvfølgelig er der aske. Jamen... Det benægter ikke, men jeg... Jeg synes lidt, det, øh, det også godt kunne, kunne, kunne se som sne. Altså, det kan jo sagtens gå. Altså, hvis det bare er det dårlige vejr, så kan det jo sne. Det kan det jo gøre hvad, øh, alle steder. Men jeg synes bare, der ligger også noget symbolik i, at det godt kunne være sne. Oh, er... Ja, det, det kan godt være, du ret. Under alle omstændigheder så går hun i hvert fald rundt der, og man kan se på hendes øjne, at Hun bare, altså hun er så ikke? Altså, det, det. Hun er fucking god. En ting, der slog mig lidt der, da vi ser den scene, det var, at prøver hun har aldrig set den, den der trone. Hun har aldrig rigtigt være en nærhed det er første gang hun er rigtig i den nærhed den og det har også været lidt lidt mærkeligt synes jeg også, det var sådan lidt jeg, jeg vil ikke kalde det antiklimaks, men alligevel hun har kæmpet for noget i så lang tid, som hun er ikke ensom værre. være, og man, man som ser heller ikke har en fornemmelse af, at hun har en ensom at være, hele den der tronen Æh, og måske kunne man også lige have håbet på, at hun har noget at sidde på den, eller gøre et eller andet men, men, men det er der ikke så meget af mere den der fuldstændig begær, hun har over tronen, og det er måske også været det, der har ligesom har sat det hele. Det er jo så det, der har været sat det hele i gang, ikke? Ja. ja, og det spiller hun fandme også. Ja, det, kan. Altså, det er helt vildt. Man kan, bare, man kan se den der innerlige, øh, altså men også selvkladhed og, øh, og lettelse om, at hun reelt er nået derhen, hvor hun, øh, hvor hun er. Det gør måske også lidt, at der kommer noget hybrise ind over at sige, nu er der intet, der kan stoppe noget som helst. Nu har jeg rørt ved den. Jeg har ikke sætte mig, fordi jeg har resten af mit liv til at sidde. Der. Ja, det er rigtigt. Selvtiden er også i hendes øjne, lige så snart John kommer ind, og hun ja. har sådan helt, jamen vi klarede den. og Det var først, da han, han siger noget, og det går op for, at han ikke er med på hendes side. Det er hun rimelig sikker på. Ja. Det er indtil da i hvert fald, underligt nok. Ja, ja fordi han har jo været lidt, lidt kritisk øh, fra tid til anden, men der skal, måske hun bare tror, at man, øh, han ligesom alle andre, tror selvfølgelig på mig, men på den anden side har lige haft Tyrion og endda Varys, som øh, er gået imod Og Så øh, ja, altså, hvis man har været bare lidt kritisk, så må øh, man tænke, er der andre, som ikke gør ved at sige. Altså Grey Worm er jo bare med hele vejen. Han er jo bare øh, loyal, og loyal, loyal mand. Kunne det være nogen af de andre? Ah, hun burde nok lige have set øh, skæften på væggen, når hun så på Johns oh, så triste ansigt. Men, øh, jeg synes du er lidt uh, sarkastisk om John ja, det, det nu, Mit modargument kommer her inden for minutter. Okay fedt, jamen, så lad os bare tage, tage hele den snak de har der hvor at det er, ja. at hun tydeligvis viser at hun har, hun har kun en, en mærkelig plan, hvor han netop siger det der og det synes jeg er en fed scene, og jeg vil også sige indtil nu, så er jeg all in på altså, afslutningen. jeg synes det er mega fedt uh, og jeg synes også det er mega fedt at det, den snak de har, hvor hun bare siger jamen prøv at høre, dem der ikke er gode uh, dem får vi til at se uh, den rigtige vej. Altså min vej, eller ja. ingen vej. Ikke? My way og Huawei. Som der er nogen, der må sige i Kina lige i øjeblikket, men det er der, den anden sag. Nu kommer der uh, gadget-kærligheden uh, <laughs> frem der. <laughs> <laughs> øhm, ja, men altså, og det er lige præcis det, altså på et tidspunkt, så taler de også om, at øhm, hvad hvis andre ikke ser det som dig, men så må vi få dem til at se det som meget ja. altså, hun er 100% overbevist om at det hun gør er det rigtige og alle andre der tænker noget andet jamen, de er forkert fuldstændig, fuldstændig. Og, og, det, og det regner også så sker der også som det som du, du sikkert nu ved hvor uh, at påstå uh, at det er uh, John Snows uh, genopstandelse fra det slumrende ligegyldige væsen han indtil han har været nu træder han i karakter og gør giver hende dødens kys, og så har han klaret det, nu er han der, hvor han skal være. Er det det, du mener? Nej, jeg synes ikke, at... at altså, han bliver jo ikke til en superheld af det her. Det er jo ikke, sådan man tænker, wow, ja. nu er han bare øh, the shit. Og, men, men jeg synes egentlig, at med, han bryder den loyalitet, øh, den net stark tilgang om, at man skal være lojal over for, for tronen. Øh, fordi det gjorde net stark jo ikke, og det er derfor, øh, han må øh, ja, lade hovedet. Øh, men, men det er jo det, han gør her. Han siger, ja, du gør noget nu, som jeg ikke kan stå inden for. Og det er, jeg er nødt til at tage en beslutning, som går imod den loyalitet, som jeg har overfor dig, og den kærlighed, som jeg har overfor dig. Fordi det, du gør, er ikke det rigtige. Du, du uh, fratager uh, andre folks mulighed for at uh, synes noget. Uh, og, uh, you are my queen, siger han, uh, now and always. Og så et lille bit kys. Og så er der et, øh, en dolk i, øh, i brystet eller i maven, eller hvor det er henne. Og det er, jo, det er jo den beslutning der, som går imod hele hans normale væsen, som jeg synes gør, at, at, øh, at han alligevel ændrer sig eller vokser som, øh, som karakter, fordi han netop går imod alt det, han har lært og alt det, han står for normalt, fordi der er noget, han kan se, som er vigtigere end den klassiske loyalitet og den klassiske kærlighed. Jamen det er også rigtigt. Og det gør han jo også, og jeg synes også det er fedt, at han, øh, han gør noget der, som man ikke har regnet med, eller det havde man jo regnet med, men vidste jo godt, hvor det, var det bare hen af. Og det var jo helt klart også øjeblikket, og øjeblikket lige bagefter, hvor dragen bare stiller sig foran ham fuldstændig, altså en magisk fed scene, øh, og man er overbevist om, at han, nu har han toast, og han er done, og hele det der, og så dragen gør, i stedet for at øh, dræbe ham, ved jeg ikke helt præcist, hvorfor den ikke gør det, men så, så gør den det, som Daenerys som ligesom gik efter, dræber hjulet, ikke? altså faktisk øh, ja. smadrer øh, tronen, for den brændt fuldstændig ned, og det derved, at hjulet, den, den, altså hende selv så næsten, eller i hvert fald det, hun har gået efter, det som alle har gået efter, nu ikke er der mere. Øh, og det, ja. det synes jeg var, det synes jeg var rigtig, rigtig fedt, og der er ingen tvivl om, at indtil nu, og også lige herefter, der var jeg klar, altså jeg synes simpelthen, det var lige præcis den sæsonafslutning, jeg havde håbet på. Det lad os bare sige, det, det er det, der kommer til at ske nu fra nu af, som, som bare er, at alt det, der blev bygget op nu her, alt, det er bare... Okay, så lad os lige, lad os lige dvæle lidt mere ved det her så, inden du kommer, kan få lov til at komme af med din galde om, om resten. Hvad hedder det? Selve tronen, det er noget, jeg selvfølgelig har læst mig til, den blev også bygget af, eller smeltet sammen, er, altså en drage for, for mange, mange mange millioner eller nogle tusinder år siden, hvor langt det var. Så derfor er det jo meget fint, at det er også en drage, der uh, slår den ihjel eller smelter den. Um, og det er jo, altså, det, som du kalder det, hjulet. Uh, man kan også se det som, at det er Daenerys' uh, altså objektet, som hun går efter, som er symbolet på al den magt, hun har, uh, ville have haft over de sidste sæsoner. Og det ved uh, Drogon jo også godt. Uh, så man kan se det som et, okay, nu hun død, så, øh, så, så der, hvis hun ikke kan få det, så er der ingen, der kan få det. Det kan uh, Drogon tænke, men han kan også tænke, nu ødelægger jeg det, som, som egentlig var uh, Daenerys' mål og uh, behov og lyst, uh, fordi det er faktisk ikke gjort andet uh, end, end, end tragisk ting, og derfor hun... Uh, ja, eller andre, sorry. så andre ikke skal få den. Hvis hun ikke kan få den, så skal andre ikke have den. Ja, men det er spørgsmål, om det er den der, mm. altså, hvor hun siger, at... Hvor, hvor, fordi der er lidt forskel, fordi enten er Drogon med i spillet om, og så siger okay, hvis Daenerys ikke kan få det, så er der ingen, der skal have det. Eller også tænker han, hvis... Øh, fordi Daenerys var så optaget af, øh, af tronen, øh, så vil jeg... Øh, så, så, og det, det er derfor, hun er død nu. Så det vil jeg gerne... Jeg vil have fjernet øh, det der objekt, som hun gik efter. Så ligesom at, at få... Øh, at, at der i fremtiden ikke sker sådan noget for andre, som kan være sådan helt liderlige efter det. Jeg synes, der er lidt en forskel på, for det ene, det er meget egoistisk, det andet det er meget mere sådan tænkende for, for resten af ja. samfundet. Det er, ja, det er svært at sige, ikke? Men, ja, ja, men der er ingen ja. tvivl om, ikke, at... Lige, <laughs> ja, lige men. præcis. Men, men, men, men fed scene, og helt klart, det der ligesom også ja. er, har været opbygningen indtil nu, og jeg synes også fyldesgørende i forhold til en afslutning som psykvig, prøv høre, der er ikke nogen, der kommer til at sidde på den tronen. Og det er hele tiden var det, der har været snakken. Hvem kommer til at sidde på den dumme tron? Det er da ikke noget, du gør. Ja, Game of fed. Thrones. Altså, det, var en, det var en fed detalje, øh, og, ja. og, og som sagt fed scene, spillet Max. Der var også der var også en, uh, der var var også nogen på uh, YouTube, der snakkede om, at uh, i og med, at er Targaryen, så kan han reelt ikke brænde. Altså ligesom, uh, den uh, heller ikke kan brænde, uh -huh. så måske der er dragen til. Ja. Der er ikke nogen grund til Og nu er han blevet at... til Queenslayer, ligesom Jamie var Kingslayer, ikke? Ja, præcis. Det er. Men så lad os gå videre. Ikke? Ja, ja, nu, sker, nu må jeg have behov for det her, ikke? fordi uh, fair nok, så sker der ja, ja, ja. det her, og det er mega fedt. Og så er det bare, at de giver slip på den. Fuldstændig den, den uh, ting, de havde holdt fast i der, eller den, den spænding, der var, den giver de simpelthen slip på ved at lade, lade tiden gå, og så, lige pludselig, så sidder hele rådet fuldstændig uh, klassisk. Alt, alt er ligegyldigt. Alt er, der er ikke en, en opfølging på det. Andet end den her fuldstændig brætte en, hvor, uh, hvor, de, hvor altså, Tyrion står til ansvar foran uh, hele Westeros råd af ja, allieret er det jo sådan set, undtagen Unsolid Grey Worm, der så står der og uh, skal, skal pludselig være en hersker, eller skal have noget at skulle have sagt. Uh, ja, Jorah var jo heller ikke helt Nej, nej, det bliver også lige præcis sagt, at du, har ikke, du har ikke noget, det er ikke dit valg. Uh, og det synes jeg også, jeg synes det var fesen, at han overhovedet skulle, skulle have noget at skulle have sagt, fordi det, det, det har han bare ikke. Han er bare sur. Uh, men, men, altså der ligger selvfølgelig i altså, når, når han, er, han er dronningens kommandant, altså det er ham er der mest, har magten det er ham der har ja, ja. ja, så altså, altså, rent magtmæssigt er det ham der har mest at skulle sagt men det der bare falder til jorden her det er jamen, John er der ikke, altså der sker så meget igen der hvor jeg netop tænkte jamen, John må være ligesom den der er the man, det er ikke fordi jeg har behov for at han, han, han stiller sig op som superhelten eller noget som helst, men jeg har bare behov for en anden afslutning end en meget fesen omgang som det her var virkelig, at han havde gjort noget, der var ekstremt, og så blev det bare ikke fuldt ende. Altså han fik... får ikke... hvordan vil du få John med? Altså, hvordan vil... Det jeg kan han havde flygtet, æh, eller øh... han havde fået hugget hovedet af, eller de har kæmpet, eller øh, et eller andet, andet end han, han var off-screen og blev sådan set... Øh, off-screen sendt afsted til... at øh, Det blev han så øh, direkte sendt afsted til... til øh, der op nord på. Altså det er... Og det viser sig bare i, fra det her... Øh, den her del, og så resten af afsnittet, og det, som vi også har snakket om tidligere, at som Game of Thrones skaberne, øh, den ene og den anden, synes er fedt, det er det der, at historien gentager sig selv. Og det udpensler de til, altså, pinsler i det sidste afsnit der. De bliver ved, at jeg har godt fattet, historien gentager sig selv, Jon skal tilbage til, jeg øh, ved at, no. Det er op til The Night's Watch, og rådet er fuldstændig som selv. Jamie, hun, Brienne kan sidde og skrive om Jamie, og der kan stadig være lidt sådan små øh, fjollerier og lidt små øh, nippen til hinanden, og det, det, og så lidt sådan øh, træk på skuldrene. Jeg synes, det var så anti -climax. så mega meget anti det overhovedet kunne være. Altså, og det er virkelig her, hvor jeg tænkte bagefter, jeg er fandme klar på at skrive under et eller andet sted, fordi jeg ville kunne have valgt så mange andre måder at gøre det her på, og det er fair nok, det er tingene er, og jeg vil komme tilbage til det her lige om lidt, hvorfor jeg tror, at tingene også har været som de er. Men, men jeg, jeg blev bare skuffet over, at der ikke ligesom blev fuldt mere til dørs andet end... Fra deraf, så var det ligesom, nu skal vi lukke nogle døre. Nu skal vi have lukket dem stille og roligt. Vi behøver ikke smække med nogle døre her, for vi skal også afslutte på en god måde. Det synes jeg var ærlig. Man kunne godt sige, at der skulle have været nogle... Altså det er gjorde noget, at der var nogle døre, som, som man ikke rigtig vidste, hvad der skete. Altså det gør man jo heller ikke med Arias, der sejlede. Der ja, men det er, sådan en, på, og... det er sådan virkelig sådan en Hollywood-måde at gøre det på. Arias kommer ud på en båd og sejler afsted, øh, og hun står og kigger ud i stævnen, og så øh, er alting åbne. Øh, men lad os komme tilbage til det, for lad, lad os lige tage det der, det der råd, der sidder der, for det var faktisk okay, hvis bare ikke jeg havde været så pisse sur over, at jeg føler, at jeg har set det før, det er en ting. En anden ting er, og det er ikke engang til siden vi har set det her, og en anden ting, jeg synes, man ligesom manglede hovedpersonen til at stå til ansvar for det. Og det var, han var der ikke. Men jeg synes, det var fint, at der var de der lidt sjove ting, ele elementer. Specielt, da der, der de så skal finde kongen. Ikke? Og Edmer Tolley stiller ja. sig op for at sige nogle ting. Og Sansa bare kigger på ham og siger, Uncle, sit down. Det var mega fedt. Det var, really, yes, <laughs> var sejt. Ja, det, altså. det, det, det, det kunne jeg godt lide. Ja. ja og, og fordi Sansa har jo heller ikke været særlig meget. Altså, det, det sidste, hun har gjort, det er jo at fortælle Tyrion, at Jon Snow er Targaryen, og det var selvfølgelig en pløje, sådan finger agtigt så, så hun har selvfølgelig påvirket tingene, men bare fjern fra. Så hun skulle lige have en, en lille god bemærkning der, som jeg synes var i den grad sansa like Super fedt. Og så Sams, hvad med, vi overvejer demokrati og så bryder de bare øh, sammen med grin alle sammen. Det synes jeg også var meget mod. Ja, og, og det er jo her, hvor også man kunne sige, at der kunne have sket lidt. At der er sket vel en lille forandring i forhold til, at historien ikke gentager sig 100%. Det er, at de nu skal mødes i stedet for, at, og, og så vælge kongen i stedet for, at man bliver født til det. Så hele den der ja. hierarki, der er imellem familier, en familie er mere til at, at være kongen, den sluttes her, øh, og derved er der jo så heller ikke mere Game of Thrones på den måde. Uh, og det, det kan jeg selvfølgelig også godt se Men igen var det sådan en, det var sådan en sætning Ja yeah, okay færre nok den kan, uh, Så tager vi den med Men igen en fæsen måde at gøre det på synes jeg uh, Og der hvor jeg blev virkelig arg <laughs> Og det er bare for jeg synes bare Han har været så pisse i at han har, jo ikke, han har jo ikke været noget Igen en anden person som ikke rigtig har fulgt den historie uh, Kurve som han har set Man ellers kunne have sig til Eller håbet på der skete lidt mere Den ene af Jon Snow ja, Det kørte op, kørte op, kørte op, kørte op. Og så eksploderer det med at no, The uh, queens Slayer, og så falder det bare til jorden. Igen her, brand der bare uh, kører op, kører op, han uh, redder dem, og han finder ud af, at den ene eller den anden han er afsted og uh, flyver som drager, uh, ravne. Og så, så lige så snart, han, uh, han bliver spurgt, om han vil være konge. Ja, uh, yeah. uh, hvorfor tror du, jeg er her smarte? Det er sgu da det, det er ja. ja, den sætning. Der var også lidt det var totalt alle. Det passede slet ikke med den måde, han har været de sidste 17 sæsoner, vil jeg næsten sige. Det er sådan oh, no, okay, du har du har haft et magtforhold. Og du har haft en magtønske fra starten af. Det er det, du ville. Og fordi, hvis det kunne have været sådan, han havde kørt den lidt mere, øh, lidt mere. Hvad hedder sådan noget? Øh, uskyldigt. Okay. Ja, men bare sådan ja. yeah, oh, okay, så Jeg tager den, eller jeg, jeg gør eller nej nej, Det har været hans, hans mål lige fra starten af fuck af hey, din er en spørgsmål ja, spørgsmålet er at altså du, kan, du kan også læse dem som at det ikke er et behovsdrevet mål men bare sådan nærmest jeg kan ikke gøre andet det her det er hvad der er skrevet det er sådan som tingene er og fordi han er Three eyed Ravens, så han ved hvad der sker i fremtiden og så videre. hey det her det er en logisk udvikling ja men hvorfor er det så at de For hylder sigt... ham hver gang som brand the broken og tidligere så sagde han det er jo brand den stærk og så siger han nej jeg er ikke Brandon Stark mere, nu er jeg den treårige årige ræv. Nå okay, men så er du alligevel lige pludselig Brandon Stark, når du har behov for at være det. Jeg kan godt se, hvor du vil henad i og med, at det er ligesom han har kunne se, hvor historien bare henad, og han vil være den rigtige konge, og han er rummet bare er også den rigtige konge. Men igen, synes jeg bare ikke, det passer til hans historieudvikling eller personudvikling. Nej, der har været, der har været nogle fejl øh, på, på vejen. Men altså, der ligger noget i det der med, at altså, jeg har helt klart den opfattelse, at han har ikke et behov for at være konge. Han tager den, fordi, hey, der, det giver mening, at jeg tager ja, ja. Ja. Den. Det er ikke, fordi, altså han er ikke magtleder. Nej, det er rigtigt. Og det er måske også derfor, det er fornuftigt, at han kan... Men det er måske også derfor, jeg er sur. Kan være det er måske også derfor, jeg er sur. Altså fordi, det er sådan, den, den, den ender sådan lidt for fint. Altså igen. Men det er måske, altså det bryder jo også cirklen, ikke? Jo. Altså i stedet for alle de her magtlederlige mennesker, der går efter uh, tronen... Nu får vi en på, som overhovedet ikke er det, så der bryder den der i hvert fald. Jo, jo, og her kunne jeg ikke. Altså, der, jeg ved ikke, hvem der ellers skulle have været her, og det, det er også her, hvor man igen er forkælet nej, nej. at sige, mm, det passer ikke, hvad mine ønsker var. Uh, men jeg synes bare, at det, det var med til, altså alt det, der ellers sker, synes jeg, at det var med til, det, det blev simpelthen for fint. Det blev simpelthen for, uh, for, for rigtigt, og uh, så Brandon også selv går efter den, synes jeg også. Ah, det var sgu lidt skævt, ikke? Og min pointe, ja, men kan godt købe den med. Min pointe med alt ja. det her, det er, at jamen der er alle de her ting, der sker, og, og historien gentager sig selv, og det er rigtig fint, at vi ligesom er tilbage i et, i et niveau, og det har de hele tiden lagt op til. At historien kommer til at gentage sig selv. Jeg troede nu, at det ville være at dø en drage, men igen, det turde man ikke gøre. Hvor du var for, at man gør alle de her ting? Hvor du var at John bliver sendt op Nej. til uh, The Watch, og uh, at nu Arya bare sender sig selv afsted på en båd og siger, ciao, og Sansa og uh, Brandon, der skal ligesom være det her. Og det var jo den eneste lille fede detalje, der var, at der ligesom var et, et lille brud mellem Sansa og branding ikke? Altså, nord og syd skal stadig være der. Men overtagen ja, ja. til det hele er det, og det er det, der pisser mig af. Det er, at serienskabere har jo meldt ud forinden, at der kommer til at være et hav af spin-offs på det her. Så der har stensikker ja, siddet nogle producer bagved på, vi kan ikke lukke den her for hårdt. Du må ikke smække med nogle døre, fordi så kan vi ikke åbne en ny. Så det, det ja. Og det er bare fesen. Ja, der skulle da fucking være været smækket så meget med nogle døre her, ikke? Så det er mere sådan... Det er, det hele, det er game of ja, det hele eftermælet, som skal, skal spille ind, og det kan man mærke i det sidste halve, sidste halve afsnit, at det er bare det, der ligesom ligger. Og den lagde sig op til så rigtig meget, og det var nogle rigtig fede detaljer, og så ender vi bare ud med sådan en face in som ikke kan noget som helst. Ja, den køber jeg helt klart. Jeg kunne godt tænke mig, at der har været... Øh, altså, vi har også snakket om det før, der kunne godt lige have været et par stykker mere, der, øh, der dør. Øhm, på den anden side, hvis vi ser bort fra hele den der økonomiske ting, som, øh, som øh, hvad hedder det, HBO og så videre har med det her, så kunne jeg da godt tænke mig, at følge en, øh, en øh, sequel, som handler om Arya Vest for Westeros. Det, ja, og, synes, og det kommer jo 100% til at ske, efterfans. ikke? Alle hendes, øh, så, så måske ved afsnit, så dræber hun en ny person og sådan noget. Og det, altså, jeg kommer nok også til at se ja. det. Nu er det bare nu, at jeg er sådan blevet sgu sur på det. Og det er da også, at man synes, det, ja, er, måske det er meget næste, spændende der. at øh, følge Johns øh, kamp med at bygge en civilisation oppe i øh, nord for, for muren sammen med The Wildlings, og nu skal han have sig en ny kæreste, og kone og børn, og <laughs> det, det, det ved jeg ikke om det kommer til at ske, men det, det kunne godt være et bud, ikke? Øh, ja. der, der er der i hvert fald nogen, og jeg synes også Arya er måske den, der giver bedst mening, hvor øh, hele kampen igen nord og syd og Sansa og Brandon ja, ja, men jeg synes så vil Ja, der jeg Nej, altså den, altså, den har vi ligesom til det, det, det er jo klassisk Game of Thrones. Ja. Så det burde de have taget med her. Men den kan jo så bare ligge som sådan en et baggrundshistorie i de andre spin-offs. Ja, præcis, præcis. Altså den næste, den, den spin-off, som de reelt er i gang med, den, det er jo sådan en hvad, uh, 1000 eller 100.000 eller millioner år før alt det her. Det er den, der, der kommer i Nå oh, ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Den har ikke noget med det at gøre, nej. Men, men der er helt sikkert at nogen der ja, altså de andre kommer. Ja, det, det tror jeg helt klart også. Øh, også fordi, man må gerne se den karakter. Det er ligesom, at Joey fik sin egen serie efter Venner. Ja, og hvor god var den? Afsindelig ja. ringe. Nu var jeg heller ikke fan af Venner i det hele ja, okay. men det var... Så hellere tage um, uh, Cheers og så Frasier. Altså, der var der ja, klart det, gang, at se, at der var en karakter, der også kunne bære. Det er rigtigt. Af. Det var en succes. Men, men det er jo også... Ja, ja. Og der findes der helt klart også nogen, som, som er, er bedre mere valgte, det, det kommer der også til at være her, men... Men det er bare ævlet når man ligesom kan mærke og kan se at der sidder nogen som ligesom allerede har, er, har sanset at der kommer altså til at være et havinteresse interesse for det her, fordi du, du kan ja ikke finde nogen anden serie som har haft den samme øh, medieinteresse og worldwide opmærksomhed. Så og så er det bare det man kører videre på. Og det må så være det. Jeg synes ja. i øvrigt det var en meget fed øh, afslutning med det der hvor man ser de tre øh, stak børnene om man vil undtagen Brandon, hvor man ser at dem følges i hver sin måde. Ikke? De går dernede af. Det er John, der ja, går ned ja, gennem ja, The Wildlings, uh, Sansa, der går ned gennem sin, uh, sin undersåtter, eller uh, ejer, der går på båden. Uh, ja, det synes. var helt fint. Ja, jeg lige lige håbe ja, på en, altså... en krølle på halen til sidst eller andet med, John Lee kiggede ind i kameraet og sagde, Åh, du har ikke regnet med, at du fulgte med helt fra starten, Hvad What? <laughs> House of Cards <laughs> thing? <laughs> ja, Nå, du har ikke regnet med at overleve, vel? Øh, nej. Der var også sådan en god lille detalje der op north, at øh, når man først lige ser dem gå ud fra, øh, fra porten, ja. ud i øh, snedlandskabet, så, øh, så ser man lige, jeg tror det er to blade, der kommer fra en lille bit plante, ja. som, er, øh, som er på vej op igennem, og det er, altså, det er jo kimen til noget nyt. Noget er der endelig kommet. Og det så er så en ny serie, det er snarere, øh, at ja, der kan komme til at ske noget. Og, noget af liv det er en ny serie efter, om og... Edmund Tolley og hans liv øh, i Twin <laughs> Det tror, jeg, øh, det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil se. Hvis, altså, nu siger jeg det bare som det lige nu her. Hvis Advent Hollis-serien den starter, så bliver det ikke noget, som vi kommer til at se på her i. Uh... <laughs> <laughs> Nej, men det var. Øh, det, det, det, det var Game of Thrones. Du var ikke skuffet. Øh, jeg synes, at man ødelagde. Rigtig meget af den arv, der ligesom har bygget op. Det synes jeg må i med sidste afsnit. Ja. Ja, altså, jeg køber den helt klart, men du siger, fordi det, det, det egentlig handler om her, det er det dollaren, der vender over kreativitet. Ja, og jeg havde mest, da det, da det sluttede, altså, jeg ville gerne have haft nogle øjeblikke, hvor jeg sad sådan, altså, ligesom jeg gjorde med The, The Night King, der han, eller The Long Night, det afsnit, selvom den også manglede noget, så synes jeg, at jeg sad med, ude på kanten, og jeg råbte, og sådan. Altså, jeg manglede noget episk. Ja. Jeg manglede et eller andet, der gjorde, at at jeg bare følte noget, og her afsluttede den bare med, at jeg kiggede på skærmen, og mig og mine venner sad har se, set det sammen fra, fra starten af sådan en, nå. Okay, altså det var et skuldertræk, og så også sådan, jeg har det nu, det går godt være, at jeg sidder og lyder sur over, at, jeg har, at de har skuffet mig sådan noget, men reelt set, for at være helt ærlig, så er jeg lidt ligeglad, og det er virkelig en fæsende oplevelse at have, når man har siddet og set et, en, en serie i så lang tid, og så er det sidste afsnit, der gør det bare, at man sidder sådan, nå, okay, det var det. Ja, der bliver lukket øh, ret Jeg kræft. vil gerne have stortude for, for at få afsluttet, eller råb der skræddet af og sig, hvad fanden er det? Men i stedet for jeg bare ligeglade. Ja. Det er, også, det er ikke... Jeg går ud fra, det er ikke det, man har gået efter i hvert fald. Sådan den reaktion hos folk. Nej, men øh, altså din analyse i forhold til dollaren er nok som øh, nok rigtig. Altså, jeg var ikke helt så skødved som, øh, som dig. Til gengæld kunne jeg rigtig godt have tænkt mig, at og det har vi har snakket om, det er stort set alle afsnit af Benchrist den her sæson. Mere tid. Det er simpelthen have mere tid. Mm. Hele 6. sæson, måtte, nej undskyld 8. sæson, skulle udelukkende have handlet om kampen mod uh, Night King. Og så kunne Cersei uh, op i, uh, eller nede i uh, Kings Landing sidde der og lave planer og crazy ting, og endnu vildere våben end de der skorpion som hun fik lavet, og... Altså, så må der være nogle flere plots dernede, som vi kan følge med dem. Det er, fordi Night King fik absolut overhovedet ikke tilstrækkelig øhm, tid til at udvikle sig og til at øh, være ond og kæmpe og sådan noget i de, det ene afsnit, han var med. Og så de to afsnit før, hvor, hvor, hvor han bliver ligesom, øh, hypet op. Det skulle have været 8. sæson, og så 9. sæson skulle være op mod, øh, eller, øh, ned mod uh, Kings Landing. Alt muligt plotting med, med Sergi og så videre. Vind over Cersei til sidst, og så 10. sæson. Det er der, hvor det, som vi fik 45 minutter øh, på øh, i dag, altså, hvad gør vi med øh, the, the Mad Queen? Hva, hva, hvordan takler man det? Altså, der er, der er en hel sæson i det, og de behøver måske ikke være 10 afsnit, men 6-7 afsnit hver. Æm, det er sådan, så kunne, så kunne man også have vundet masser af dollars øh, på det, men jeg tror, man får, fik meget mere ud af serien på den måde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de hvorfor de har sagt, at vi kun har lavet seks afsnit her de det sidste, selvom de fik tilbudt at få lavet flere afsnit. Og så trækker det her meget længere. Så tror jeg, at mange af de kritikpunkter, som vi er kommet med, og måske endda nogle af de kritikpunkter, som, som du slutter af med her, også øhm, kunne øh, være faldet for det. Det, det lyder voldsomt med så mange sæsoner øh, endnu. Jeg, jeg vil ikke kunne overskue det, det siger jeg bare. Men jeg er helt enig, der, der, er, der er for få afsnit i den her sæson til at man føler, der er bygget nok op, og man føler, at det er afsluttet nok. Det er jo det, der er. Altså, de er simpelthen for, for, har simpelthen haft for lidt tid, og så er det jo bare der, hvor man får en ting, og der sker noget. Igen, The Night King, bang, bum, efterfølgende. Nå, det var det. Og bang, bing, bum, bum, uh, John dræber Daenerys, og bum, ba, bang. Det var det. Og det er lige præcis, der mangler bare tid til lidt mere. Men hey, Erik, du går bare uh, ligesom mig skrive under, så uh, så kan vi prøve at se, om vi kan, vi kan få en anden. <laughs> Nej, men øh, jeg siger, jeg siger bare. Og du vil ikke op til det nu. <laughs> lyder vi, vi skriver alle sammen under, så kan vi gøre en forskel. Kom, kom med mig, vi gør det sgu Alle otte lytter af øh, Vindskast Ja. Og I kan, I kan bare, vi kan gøre det sammen. Det er okay. Vi kan lave en en video en demo på det. Prøv at, det var Game of Thrones. Det var, det var det. fuldstændig afsluttet, lukket og slukket. Der kommer ikke mere Game of Thrones, som Hovedserie. Det var om man er skuffet eller ej. Det var da fedt, vi har at vide, hvis vi havde jer otte lyttere, og om I ville skrive tilbage om, hvad I synes om det. Og, og det kan I jo gøre på vores sociale medier. Skriv lige til Aikseng på Twitter eller på mig, David Gulle, er derinde. Det må I meget gerne gøre i hvert fald. Ja, det ville være fedt at, at høre fra jer. Jeg tænkte, Hvis man skal. bare lige til hurtigt hele serien, ikke? Ja. I min verden findes der ikke nogen serie, der er bedre end Game of Thrones. Så vi er lidt med. De har helt øh, klart sat os, en, ja. en ny standard for dig derude, og det er der ingen tvivl om. Uh, det, og, det, og det er jo altså, det er også det, der er det vilde ved det her, at det er, der findes så mange fede afsnit derude. Det her sidste afsnit, det var reelt set bare, at det er på, på højde med et, som blev sendt, en af de mere ligegyldige afsnit, som blev sendt i sæson 4 eller sådan noget. Det er det, der er så underligt. Ja. Og, og så findes der bare alle de der fede, fede øh, afsnit derude, og helt generelt, sådan fra ende til ende, Så det er jo, jeg synes, et mesterværk. Som, som har gjort at man har fulgt med fra starten af og som, altså, som virker set noget lige og vi kan jo kun håbe på at det her det har sat en ny standard for andre serier så vi kommer til at se nogle endnu vildere serier med bedre afslutninger ja, men helt klart. Og, og, og de memes og talemåder og alt det her som, som det har påvirket øh, os kulturmæssigt. Altså you know nothing David Guller den kender vi alle sammen ja fuck off Jon Snow den kender vi også det er en rigtig rigtig god en eller uh, The Creep, ja, kender vi også. Det er klassisk, det er, om dem kommer til at være rigtig mange Creep-brand. Ja, Ej, jeg synes skulle det er en super fed uh, serie. Jeg synes også, det var mega fedt at snakke uh, med dig om uh, de sidste uh, tre sæsoner uh, her i Bindskost. Vi mm. plejer altid at lige at give en anbefaling, og jeg tænker lige, vi gør det relativt hurtigt, mm. Min anbefaling er absolut ikke nogen ny serie, øh, men inden vi nu har talt om, at tingene skulle være sindssygt langsomme, og det, øh, man godt have tid til det. Så er min anbefaling simpelthen, at man går ind på DR nu øh, og ser Matador. <laughs> TV-serier, der er langsomt, så er det godt nok Matador. hvis man stor. har brug for gode så, afslutninger, så er det den. Også det, mm. ja. Så hvis man ikke lige har set Matador inden for de seneste par år, så tag lige give det et kig. Det er også lavet om til det der 16.9 format og, og nye farver og alt muligt, så det ser faktisk ret. Du har lidt med det der genop, genoptage nogle af de gamle serien. Det kan jeg godt lide, det er godt. Jeg har, jeg har så en, en helt spritny serie, som er kommet ud i første sæson. Den kører på HBO, og den er noget helt andet end Game of Thrones. Den handler om vampyrer, og den hedder What We Do in the Shadows, og den er for rygende morsom. Det er sådan en mockumentary måde at gøre det på, og, og virkelig øh, god når man har behov for at komme væk fra Game of Thrones stilen, så er det altså den man skal se, og den skal man se på grund af de her tre hovedpersoner, de tre vampyrer som, som virkelig, altså det er deres øh, en hverdagskamp om du vil, i, øh, i New York Staten Island, hvor øh, og det er bare sjovt, det er virkelig underholdende og øh, nogle gode øh, observationer de har i den, så øh, walk Divine shadows min klare anbefaling herfra fedt, så ved vi hvad vi skal se, når nu vi aldrig nogensinde mere for nye afsnit af den klassiske Game of Thrones. Det er det der, det der afsnit næste uge eller på mandag, som handler om en documentary, men altså det, det tænker jeg ikke, det gider vi sådan ikke bruge tid på. Altså vi kan godt, jeg skal nok jeg skal se, godt se det, det, men det, men det er det, ikke noget, vi begynder at køre igennem. Nej, nej, nej. nej. Så... Øh... Man føler sig lidt tom efter otte øh, sæsoner med Game of Thrones og tre sæsoner af Pinchcast. Hvad, hvad kommer der til at ske med Pinchcast nu, øh, David? Jamen altså, hvis der er nok underskriftsindsamling så vil vi da fortsætte. Så øh, det ja. skal da slet ikke være det. Vi, er da ikke, øh, vi behøver bestemt ikke stoppe her. Der kommer forhåbentlig så gode øh, serier, altså, som har behov for at kunne blive fuldt afsnit for afsnit. Og uh, jeg ja, ja, er da helt overbevist om, at uh, det er da bare om tid, før vi, uh, før vi åbner op igen, før sæson 4 kommer, måske med en, nok, ikke måske, men med en ny uh, uh, serie af en art, så må vi jo se på, hvad det, kan, hvad det kan tilbyde, og hvad det kan give af uh, muligheder. Og man kan jo skrive til os på Twitter, hvis uh, man har forslag til, uh, hvilke serie vi skal se. Uh, det bliver, altså ligesom vi har jo sagt mange gange, at Binge Cast er en af de dyreste produktioner, inden for podcasten. Ja, det er dyrt. Så derfor så bliver det altså ikke før 2020, at der kommer nye afsnit af Benskast. Ja. Men hvis man har forslag til, hvad det, hvad det kunne være, så er man meget velkommen til at uh, skrive. Og så, uh, jamen, så sætter vi os ned i, uh, i den store brainstorm-room med uh, de der omkring 50 uh, skribenter, som vi har til Benskast mm. og uh, 25 konsulenter uh, til den nye. af Ja, de er lidt ærgerlige over, så, så de er lidt ked af det. Ja, der er nok nogle bureauer, der, der, der, der går ned nu hjem, når nu blinsker stopper, men sådan er det jo. Øh, ja, det er der ikke noget at gøre ved. David, har du, øh, har du nogle, sådan nogle, sådan nogle parting words, som du gerne vil dele, som ikke er så skuffende, som du synes øh, afslutningen af Game of Thrones er? Øh, Nej, altså ikke. En, øh, altså, nu her, så synes jeg, der det har været forrygende, vi har haft nogle... Øh... Vi har haft en, en fed tid ved at snakke det igennem. Det er jo det, der er det sjove ved det her. Vi gør, game, eller, vi gør binge ja. ikke ikke egentlig på grund af lytter, fordi så, <laughs> vi er nok givet op for længst, men fordi det er bare pisse at sidde og snakke om. Altså, ja, det, man, det. når man har behov for at se der sådan en serie her, og så har man også behov for at snakke om det, både efterfølgende og før, og, og det, det, har, det har været det her big timing. Så der er ingen tvivl om, at når øh, en, ny, øh, en ny afsnit kommer, en ny sæson kommer, eller en spændende, så øh, så skal vi da i den kaste os over det her. Så det har været fedt at snakke med, med dig, det har været fedt at uh, få jer ja, al jeres responslytter, I har skulle uh, været for vilde derude. Uh, jeg har ikke set noget af det endnu, men jeg er helt overbevist om, at I er for vilde. Det er, at vi har fået et par mails uh, i starten, en gang vi også kødte med mails og sådan noget. Tak. Uh, mest når vi lavede fejl, men, men det behøver vi ikke snakke om. <laughs> <laughs> uh, ja, men lige måde, David, det har været en uh, interessant fornøjelse at uh, tale med om de her uh, afsnit. Man får ligesom bearbejdet det. Og en af det, jeg synes, der er rigtig, rigtig synd, når man har set den serie, det er, at man aldrig kan se den for første gang igen. Men når det nu skulle være, at man ikke kan se den for første gang igen, så kan man tale om det for første gang. Det har jeg gjort sammen med dig, og det ja. har også super. Det er det dengang. Så skal vi bare sige uh, tak til lytterne for at lytte med. Tak til, uh, til dig og mig. Og så uh, ses vi uh, ikke før 2020, men... Uh, as well as yeah, It's close